Hoofstuk 119 Josef reel die bruiloftsmaal, die aantrek van die feestkleren, die stralende feestgewaad van die engele, die bedruktheid van Serenius, die seens en die jongmanne trek weer die feestkleren uit. Nou het op die seens van Joosef al die kamer binnengekom en aan hulle vader gesê, Vader, die ontbijt is reiklik voorbereid, As jy wil, sal ons die groot eettafel dek en dan die maaltijd opdis. En Jozef sê, Goed my kinders, doen dit, maar trek jylle nieuwe kleren aan, want ons sal nou van ocht die breil van smaal van Serenius hou. Jylle moet ook aan tafel sit, daarom moet jylle ook feestelik gekleed wees. Ga nou en doen alles wat goed, reg en paslik is. En die seens het die tafel gereed gemaakt en gedoen soos Jozef dit aan hulle opgedraai het maar ook beide die jongman het na Jozef gekom en gesê, Vader Jozef, wat denk jy? Kyk, die gewaad van wat ons aanhet, is net ons werkskleren, moet ons ook in bruilofskleed aantrek? Jozef antwoord, jylle is knechte of engele van die meester, en hy die kleding van jylle is immers toch alreeds die mooiste bruilofsgewaad, waarom moet die ander kleed jylle dan tooi? Die jongman sê echter, Kyk, ons wil niemand aanstoot gee nie, wat jy aan jou seens beveel het, wil ons ook doen, en aan jou tafel in ons bruil bruiloftskleren aanwezig wees. Laat ons daarom na buiten gaan, om net soos jou seens ander kleren aan te trek. En Jozef sê, Wel, doen dan wat jy beslis vanuit die meester nodig vind. Jy is een alle tyde dienaars van die meester, en ken ook altyd sy wil, handel dus daar volgens. En al by jongmans het uit die kamer gegaan, en na kort hykje weer met die seens van Jozef, en al die ander jongmans teruggekom, in helder stralende kleren, soos die moore rooi, in sy mooiste rooi glans. En hulle gezichte, hande, en voete het soos die opkomende son gestral, sy reenees en sy hele gevolg, was verskrik voor hierdie eindeloose pracht en majesteit. Sirenes het in angstige haastigheid aan Jozef gesê, Allerverevingste vriend, ek het nou die eindeloose glansreikheid van jou huis gesien, laat my echter hier weggaan, want hierdie glansreikheid verteer my, waarom moes jy jou seens ook opdrag gee om hulle self te verkleed, anders Andersens sou die dienaars van die meester sekerlik ook in hulle vroere en vir my so aangename eenvoud en glansloosheid geblei het. Jozef, wie sy asem by al die pure glans ook kort geword het, het hierop moed geskep en hy het sy seens beveel om weer hulle werkskleren aan te trek. Die seens het het toe gedoen, ook die jongman het gegaan en van gewaad verwissel. En toe met Josef se seuns weer in hulle oorspronklike eenvoud teruggekom. Nou het dit vir Sereniës weer lichter om die hart geword en hy kon nou met sy vrou en sy metgeselle aan tafel gaan sit. En so het hy aan die bo van die tafel met sy mense plaas geneem en Josef, Miriam met die kindjie, Judokia, Josef se seuns en die jongmans het aan die onderpunt van die tafel plaas geneem. Nelle hulle almal het na die lofsang van Joost, na die lofsang van Joosef, geëet en gedrinkt. Sommige hoofmans het ook die over, en ook die overste het echter gemeen, dat hulle nou lichamelik aansit aan die tafel van die goede op die Olympus, en het van lautere gelukzaligheid nie raad geweet nie, want hulle het geen idee gehad hoe dit met die huis van Joosef gesteld was nie.